Horai hemen dugun uh, desafia dela prezio hori sogmarkkaina dakas naina eta esne haina goitztze eta horurtako bizten da lehen uh, segetua dela batasuna. Batasuna zeren beste sogmarkka horietan kiruetan helgagikin diraari Sensu bereat. eta ara, hori da pixkat gure kezka, eta espero dugu naiz eta izan diren bozak, espero dugu ono ere, Elgarrekin ustartuko girela, presio hori buruz laborari inartean, baina nire esnetegiak egandugu egun nahi baginitin atxiki uh, laborariak jadanik, eh? egure leku nekosetan behar dela esnetpresioa emendatu. Eta xantza da esnetegiak, baina partikulaski laborariak uh, elgarrekin izaita. Egun uh, jokamaduguko lehendakariak egandu hori argiki uh, erosileak eta sormarkako mozkinen erosileak, Preztela gehiago pagatzea, ziren beste mozkin bat erosten du. Berezitasunak bat duena, baloriak bat duenak. Baloriak egna da sanotasuna, lekuko lugaldeari lotua den gazna bat, eta bizten da kalitate ahondiko e, mozkin bat. Eta bizten da, ertendu estatudarrik kontsumotzeilea preztela, sogmarka delarrik karioago pagatzea. Eta bainan ez da errez, ez, ez da erran behar Sentsu bereat, balimagaz adenak erret jasgumatzailekin, iduitzen zaut, ono, ono sentsu uneat presioan gainean joaitean algirela ondoko hochtetana.